чоловік і жінка міцніше обнялися в гіркоті солодкої шлюбної ночі. Голий ювілей Сімома подвійними буквами він влаштував сім земель, сім небес, сім днів, сім континентів і сім морів. сім річок і сім пустель. сім тижнів від Пасхи до Трійці. І посеред них був його священний палац. сім років складають цикл. І сьомий рік рік звільнення а після семи років звільнення – ювілей. З цієї причини Бог любить сімку більше, ніж будь-яку іншу річ під небесами. Сефер Єцира Досвід її життя ніяк не сприяв тому, щоб вона, бодай якоюсь мірою, захопилася нумерологією. Круглі дати завжди підводили. Несподівану радість приносили якісь випадкові числа. Вона була переконана – всі властивості надали числам люди, а числа як такі нічого собі не містять. І от той самий ювілей, оте число 50 яке чи то люблять, чи то не люблять, але ніяк не може не враховувати ніхто з тих, хто послуговується десетеричною системою числення, воно також штучне. Невігласи іменують ювілеєм усе, що ділиться на п'ять. Тоді як справжній давньоєврейський ювілей – це те, що йде відразу після Сім разів по сім. І це не стосується винятково віку людини. Тобто справжній ювілей – це тільки 50. І потім 100. 150, 200, 250. Людина зустрічає тільки перший ювілей. Якщо якісь унікуми доживають до другого, задоволення вони від того мають іще менше, ніж від першого. Але й перший ювілей має особливий сенс. Якщо надавати великого значення, семий семи разом по всім. А чи було? Десятирічне числення в часи написання Сефер От Ото питання. Як повідомляють мудрі книжки, раз на 50 років рабовласники юдеї відпускали на волю рабів. Але якщо не виходити на рівень великого знання, лишатися в колі повсякденності, то в житті сучасних громадян число 50, коли воно стосується людського віку, має якийсь варварсько-сакральний сенс, позбутися магії якого майже неможливо. 50 років треба неодмінно святкувати. Святкувати гучно, п'яно, із залученням великих грошей, які рекомендується починати відкладати тільки на тобі виповнилося 48, а то й раніше. Інакше ти просто не шануєш усіх, хто добре ставиться до тебе. Тих, хто готовий щиросердно тебе привітати. Тих, хто готовий подарувати тобі дорогу і непотрібну річ тих, хто також готується гуляти свій ювілей, і тебе вже внесено до списку запрошених. Їй пригадалося, як вона ще малою дівчинкою була з мамою на першому в своєму житті 50-ти річчі, що його гуляла тітка Марія, їхня далека родичка. Було дуже багато гостей, Раніше вона не бачила, щоб до малометражної квартири вминалося стільки люду. Було дуже багато всіляких наїдків, але запам'яталися не люди і не ковбаси, а величезне декольте ювілярки. І те, як вона весь час легко вимовляла погані слова. Ті, за які вчительки викликали до школи мам. Маленьких лихословів і погрожували виключенням із піонерів, тодішнім аналогом вічних пекельних мук. Гти, Марія, стежила б за мовою, тут діти.